Ràdio Vilafan. Per a molts, el divendres és el millor dia de la setmana. Per nosaltres també. Far fit lliures del programa de ràdio d'activitats i esdeveniments per al cap de setmana i el nostre temps lliure. Probades <fixi> concerts, fires, cinema, teatre, internet, llibres i un petit o vent llarg, etc. Ah, i tot et s'ho remullem amb una bona selecció musical. Perfil Lliures, els divendres a les 7 de la tarda, a Ràdio Vilafant. A Ràdio Vilafant, Perfil Lliures, amb Rafel Dos Santos. Feia unes quantes setmanes que no ens visitava, però avui doncs tenim de tornada al nostre company Ismael Santos. Benvingut. Hola! L'Ismael Santos que ens sempre ens parla de cuina, de cuina vegana, és a dir, d'aquella cuina respectuosa amb la vida animal, i en aquest cas, doncs, avui ens parlarà d'animals, però concretament de galgos, i per això, doncs, ha portat un, uh, uns amics, unes amigues convidades al programa d'avui, ell ens explica. Uh -huh. Avui hem portat aquí a, a l'entrevista a Galgos de la Mancha, Catalunya. Hem portat a la presidenta, Francina Suñé, Bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda. I a la secretària, la Maria Prats. Bona tarda. Igualment, bona tarda i benvinguda al programa. I, bé, doncs, avui parlaràs o donarem de... a conèixer aquesta associació. Parlarem de Galgos. Molt bé. Avui. I la primera pregunta que ens ve al cap, així és com el nom, perquè, clar, dius Galgos de la Manxa. La Manxa no està aquí al costat de Figueres. Mm -hmm. Però sort que hi ha Catalunya al final, perquè si no diuen i què fan aquí Galgos de la Manxa? Clar, el nom guarda relació amb el lloc d'origen. L'associació va néixer a, a Tomelloso, un poble de Ciudad Real. Allà vam començar la lluita amb la nostra companya i Inoa Mendoza. Eh, els galgos se'ls portàvem aquí a Catalunya, en cases d'acollida. Després, la idea era obrir delegació aquí a Catalunya, però finalment, veient el volum de feina que tenim aquí a Catalunya, vam decidir obrir directament associació. També portem galgos d'altres comunitats, com Extremadura, com Andalusia, però normalment venen aquí a Catalunya a cases d'acollida. Déu-n'hi-do. I, I ara la feina, diguéssim, entre cometes, que fa les Castilles i Extremadura, què seria...? El rescat? Sí, allà normalment amb aquestes comunitats són zones de molt maltracte, tot i que hi ha maltracte animal a tot arreu, amb aquestes comunitats més, molt més, A llavors allà el que es fan és el rescat, i que cada vegades són rescats que duren molts de, molt de temps. Vam tenir una galga que va, vam tardar quasi dos anys en rescatar-la. Déu-n'hi-do Sí, eh, fent rutines, posant-li el menjar sempre al mateix lloc després en Gàbia Trampa i normalment allà es fa el rescat i després venen cap aquí però, cap a Catalunya Però què vivia, de forma salvatge? O sigui, sí, sí, sí, sí viu en... bueno, no els queda una altra manera de viure que de forma salvatge El que passa és que hi ha gent que està conscienciada, animalistes i tal eh, es cuiden de portar-li el menjar cada dia en el mateix lloc per establir unes rutines uh -huh. eh, aconseguir una mica que confiïn amb ells tot que és molt, molt difícil perquè són animals que venen de traumes molt sabers i bueno, al final vem aconseguir aquesta galgueta en concret eh, té tres potes va anar aquests dos anys amb una pota penjant i després vam haver d'amputar ara està feliçment adoptada amb una família molt maca de València Bé, bueno, ara jo t'anava a preguntar i quina, quina és la feina que feu vosaltres a Catalunya, però amb el que m'has explicat passarem amb una altra cosa. És, real, és realment tan dur el maltractament, l'abandonament i, en general, el món dels galgos? Molt, Mol. És molt dur, molt més de lo que la gent s'imagina. Perquè, clar, ens arriben històries, però de... són històries, dos, tres coses que ens arriben a través de les notícies però quan estàs en una associació tan t'adones que això és cada dia és molt dur en general no sols dels galgos galgos, podencos i gossos de cacera és una vida molt, molt dura i molt curta okay, eh, però vull dir a part, a part de fer-los servir per la cacera els fan servir per alguna cosa més en per concret? carreres també els galgos Va. en concret per carreres també Uh, i dic molt curta perquè una vegada no serveixen... <ríe> Quants anys, més o menys? Bueno, un galgo amb 3-4 anys per un galguero, per un caçador, ja és gran. 3-4 anys? Sí. Si 3-4 sí, sí. anys acaba de ser adult, com cridiu. Sí, sí, però no... l'han explotat tant que 3 o 4 anys val més. A més, crien, estan sempre criant, tenen tants que no els hi paga la pena. Mare meva, quin, quina, quina cosa més, més bèstia. Sí. I llavors vosaltres aquí a Catalunya... Què, què feu? Us porteu cap aquí de, des d'allà amb tot això? I sí, amb tot, els portem aquí, van a cases d'acollida, nosaltres no tenim refugi, van a cases d'acollida i aquí es fa la rehabilitació. Són gossos que venen amb, amb molts traumes. Vale, vale. Jo te, mira, t'anava a preguntar si, si a part dels galgos agafaves algun tipus més d'animal, però ja bueno, de, de raça, ja m'has dit els podencos, sí. que, que també surten per aquí i hi ha, hi ha algun... Ah, bé. Bueno. I aquest senyor tan gran que tenim aquí... Un, sí, una mostra... Un, un, un Chihuahua, pels un que que no vegin el YouTube. Un Chihuahui. Uh -huh. sí. uh, ¿Qué? Per cert, perquè uh, els galgos o altres animals que porteu des de la manxa, què passa, que és un animal o una raça canina molt típica d'allà, de les Terres Manxegues, o...? Sí, d'Andalusia, de la manxa i d'Extremadura, sí, perquè els fan servir per la... allà es fa molta uh, cacera de conill, de llebre, i... Uh -huh i clar, són gossos que corren molt i els fan servir principalment per això De, de fet, la primera idea que em ve d'aquestes races és del llibre de, mm. del Quixot, no? De, que sí. Per allà, per aquelles sí. aldees, pobles i vivien sí. de forma semisalvatge potser en aquelles èpoques sí. i de la llibertat per del ho manera, salvatge a les cases dels catalans, que adopten? Bueno, salvatge quan estan, que, que est, eh, han estat al carrer i tal, eh? però quan estan amb els galgueros, amb els caçadors, no estan, bueno, estan en zulos moltes vegades, amb eh? zulos super petits i que tenen de vegades 20 i 30 gossos. Però eh? bueno, quan els escateu és perquè ja estan, eh, que no tenen, per dir d'alguna manera, amo, no? O sigui, que viuen d'alguna sí, manera lliure. Sí, o són cedits, o són abandonats, o, o són rescatats i els porten cap aquí, sí. Bueno, aquí, aquí podríem entrar en lo del, el terrible febrero de los Galgos. Exacte. Ah, sí. Que és el moment en què hi ha l'abandonament a l'oestia, o ens podríeu parlar una mica... El... Per què sí. el febrer? Per què el febrer? Perquè el febrer acaba la temporada de cacera, és a dir, tots els que han arribat a febrer mínimament en condicions o no en condicions és a dir, que ja estan, que no poden més és quan els, ja els deixen, bueno, els abandonen uh, els cedeixen el descarte uh, el descarte se'n diu, uh -huh. de fet i és quan les associacions nem més feina que mai perquè clar, ja des d'octubre que comença la cacera fins a, que finalitza la temporada que és el febrer ja són molt els avisos que, ri, que reben les associacions, però en aquest cas el febrer d'acabar la temporada és quan ve el pitjoret, perquè clar, són els animals que, hi ha, pues això, que ja no poden més rarament és el, el caçador que, que aguanta un gos d'un any per un altre és molt estrany, a no ser que sigui molt bo caçant i li valgui la pena mantenir-lo un any? Criar, sí. un any? Ah, exacte uh -huh. sí Sí, sí, clar, és que compta que els, els destrossen uh, físicament i, i psicològicament, que és el pitjor que aquí és on a nosaltres ens costa més, de, és més feina i és on, bueno, on tenim més problemes amb el tema de rehabilitacions perquè clar, són animals molt desconfiats, evidentment el tracte que han tingut és a base de pals a base de, bueno, de no menjar, a base d'ensenyar-los bueno, el pitjor que, que hi ha de l'ésser humà i clar, llavors, quan els portem aquí són animals molt perucs, molt imprevisibles sempre insistim molt que s'han amb mil ulls perquè són animals que, que han passat molt porten un, una història, una càrrega a darrere que, que ningú la sap però clar, les, les seqüeles físiques i psíquiques són molt grans llavors aquí és on entra doncs, el tema de les cases d'acollida que cada de cop són més implicades i, i són amb el que podem treballar i podem donar doncs, una vida digna a aquests animals. Llavors, la, reha la rehabilitació deu ser molt, molt difícil, no? Dura, molt difícil i molt de temps, molt de sí. temps. Gossos, sí. gossos maltractats totalment. Ah, exacte, sí, eh, sí. Durant, Quan... durant, durant, amb aquestes condicions, llavors, eh, el, diguéssim, el puntal per fer una recuperació és una casa d'acollida. Ah, exacte. Que, amb, que tinguin experiència, sobretot, no? Supons sí. Que... Bueno, to, to, tots hem començat no? perquè clar, tots hem començat a, a, a fer la feina. No? Cla hi han casos més difícils i més, més senzillets entre cometest. Ja s'ha de tenir en compte que, que s'ha de tenir present que el galgo és, és, no és un gos corrent, és un galgo. sempre ho diem, insistim molt nosaltres, no és un gos, És un galgo, És molt diferent. Uh, ja dic són gossos molt traumats. llavors s'ha de tenir molt present el que significa un gos així. Tot i així que quan es, ens arriben amb molta por, Sempre eh, la informació que ens arriba és poder més petita de lo que realment és. És aquí quan arriben que trobes tot com realment és, saps com és el gos, molts arriben amb, amb cremades de cigarret al cos, amb talls al coll per a haver el ris a l'extret, al, al xip, perquè no sap la marca de la corda, de... perquè no els puguin identificar, eh, moltes vegades també els, els caçadors els intenten penjar a vegades arribem a temps, a vegades no arribem a temps uh -huh. clar, tot això és, eh, quan arriben aquí és una feina molt important és el, des del rescatista fins a la casa d'acollida és, és un pont clar, és, mm, complicat complicat, però ja et dic és, eh, és tan necessari que sense les cases d'acollida no podríem existir i ara, ara que m'has fet aquest comentari de, de, lo de treure el xip sí. que, que uh -huh. és la cicatriu jo hi ha gent amb qui he parlat que té galgos, mm. i els s'hi ha passat d'anar amb el seu cotxe i intentar-li robar el galgo sí. que té en cotxe, perquè sí. veuen que són galgos Exacte. potser per ells molt provats mm. sí, i, sí. i ho intenten realment, sí, no? sí, sí sí sí Fins i tot els tatuen, imagina't tatuatges però grossos, eh? Nosaltres ah, n'hem rescatat amb, amb tatuatges grans per identificar-los com a de la seva manada. Uh -huh. I, la, i, la, I la gent com reacciona amb tot això? Suposo que que deu amb tot, amb tot això que li expliqueu. Bé, bueno, la gent moltes vegades aquestes històries li sembla com d'un altre món, no?, i no m'estranya, perquè, clar, sembla mentida que en una època, que, que en l'any que estem, passin aquestes coses, però quan estàs en una associació és una cosa quotidiana. I volia comentar una cosa, perquè és, bueno, és molt dur per nosaltres, clar, naturalment no els pot salvar a tots, però és molt dur quan t'arriba un avís d'un galgo i es de dir que no uh, perquè és impossible si no, sense cases d'acollides no els pots portar aquí uh, llavors volíem aprofitar per fer una crida perquè la, ja sabem que no tothom pot fer l'acollida d'un galgo eh? però que la gent es conscienci que tot i que no tothom podem tenir un galgo a casa o no podem fer rescats hi ha moltes maneres d'ajudar que és una tasca molt complicada i amb molts salves a un i te surten quatre més moltes vegades s'has dedica dir que no i que, bueno, que s'animin a participar i que hi ha moltes maneres de participar perquè la, la manera pràctica de, per exemple, jo no tinc experiència en gossos jo puc tenir un galgo a casa a qualsevol pis, qualsevol casa i, i, i es pot, no es pot és recomanable? No ho és? Mira, es pot, perquè tots hem començat la primera vegada, <ríe> per alguna has de començar, tots hem començat. Si segueixes les pautes que et donin les persones que que, tenen, que ja porten temps amb això i tenint en compte que són gossos escapistes, sí que es pot. Uh -huh. Però has de seguir les pautes que et donin. L'odolent és quan la gent se passa les, no fa caçar les pautes i pensa que és un gos com un altre, que no és un gos com un altre, és un galgos, completament diferent, és completament diferent amb tot. I, i, bueno, I així ens veus al Facebook que va ple de galgos eh, perduts. D'acord. Vale. Jo, mira, justament t'anava a preguntar el que necessiteu més, i em sembla que són les cases d'acollida, mm. com acabeu de dir, perquè és bàsic per treballar amb els galgos, però quines coses més eh, us podria ajudar si algú volgués? Doncs pues mira, eh, per tèmin, per fer-se eh, fer soci, ajudar eh, quan fem fires, eh, moltes vegades difusió, perquè la difusió també és important. Eh, Facebook, la pàgina web... Eh, mm. No sé, hi ha moltes maneres de... Venir a les fires, venir a les venir als fires... sembla colorar... sí, que hagués vist també comprar a través de la vostra pàgina el ah, SoPlus, que us donen sí, també sí, per ajudar I també tenim la, I, I la, la Gabana, botiga... La pregunta. Sí. Però, mm. perdona, perdona. I la botiga Solidària, que també tenim... Qu Quina botiga... és la vostra pàgina web? Anem sí. directe a Salgrà? Sí, sí és www.galgosdelamanxa.org Aquí trobarem tota mena d'informació i també algun esdeveniment que teniu aviat Sí, el 10 de desembre tenim la segona fira amb la Vegabana uh -huh. que serà una fira animalista i el 16 de desembre per la nit fem el sopar de Nadal Mm -hmm. on pot venir tothom és obert a tothom a adoptants, col·laboradors esteu sí? ah, exacte, i esteu convidats i, i, a la sí. jo, i, no i... jo no m'ho va i on és la Vegabana? la Vegabana d'assils vale. hi ha tren al costat per arribar-hi o en vehicle, no hi ha pas problema a la pàgina web ho trobarem tot no? ho sí. tot. I I repetim una que... altra vegada perquè quedi clar sí. A, a banda de les 3 dobles B sí? sí. galgos de la manxa punt org molt bé, doncs Ismael Moltíssimes gràcies per haver portat aquests especials convidats o especial convidades que porten a terme aquest... Uh... Doncs, útil i a la vegada doncs, solidari treball. Bueno, gràcies a tu, Rafel i a Ràdio Vilafant per deixar-nos venir també al programa. Doncs T'esperem la propera setmana. Sí. Uh, tens preparada alguna informació del que portaràs? O... Sí, tinc alguna cosa preparada. Va relacionat amb cine, mira, aquesta vegada. Però té a veure amb els animals. Veus? Doncs, mm -hmm. Això sí que no m'ho esperava. Doncs, donem les gràcies a la Francina Sonyer i a la Maria Prats de la l'Associació Galgos de la Manxa Catalunya per haver-se apropat uh, fins aquí, fins als estudis de Ràdio Vilafant. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Ràdio Vilafan.